apropie! Marlin și Tom s-au dus să vadă ce se întâmplă. Nu, nu, nu. Nu pot să cred. Și-au luat pisica? O pisică? O pisică? Vai de mine, vai de mine, Na Maier, Na Maier. Tom, o să mor. Bine, bine. Adu-ți aminte a antrenamentul mental. Simte emoția. observă dosul palmei și acum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 Scuzați-mă că mă mișc încet, dar e cineva sigur de ideea asta? Sigur că da! Ce credeai? Că o să ne bucurăm fără să o fi gândit? Hai, de tată, noi nu suntem un grup care ce acționează fără să se gândească. Da, noi suntem un grup care nu acționează fără să gândească, cred.